په باندې کې ویو ورکړه چا پر توه کور سپاره ګور دا بیان د ازیم جرمن له ایه مسلمانانو لا سره قوم منقامن تو دې نه کوي مات نه نه کوي اوشته نه کوي حدا نه کوي مسخره نه بل خاوسه دې asa an yakunu khayran minhum chet یاالمي قسم دې دې سپيډ ورم ټوک نه کوم ځم ا کنه چې معنا خله سپيډ جوړ کئ نمبر یې لري نشه په رې سره یا وزل یا وزانه نه دبل حضور په څېر سه دا سي حضور یې چپ دا سه تمره دې وګورئ کس چې سامان دې په ټولو طرفي ترانس ته ځه نو چا پور ټوب وکول د چا مخری د چا نقل او تارون دا بند دي حرام دي سبا تمام مجیسونه په دی جوړ ان لله واللہ راځه ده ولا تلمزو کم ولا تلمزو انفسکم ای ګور ملاګاویا په یو بل فزان ملاګاویا نو ځان خپل ور هغه داسه ګاو لا خپل ځان په یو بل ای ملداه ملته خور چا پورې ټپوران روندې تو وګورئ ته ترام pore ایبونا ملګرا تام بسوک چلن نا ونه چې ستاخ خداسه خدا د استالو داسه ولا تلمذوان قصاکوم ایبونا ملګا په یا عمر ولا تنا بزو بل الخاب موله یوب الفبدونو فبدن بسوک نه یاره الکسب کراغلی چیتیه جسې چیتی سره سوکر آقا لے پلان کی آجی سای داخت کارنا رمون طرف تو وابشای آجی سای بینو مو تو مشاورشو پچی تی الگ کم آجی سای جی دی یا او پا تازیل گئ ناغتا با پاو کام آجی خلقوئے رکا تول بے کم کاؤ نو داخت نا دے وَلَا تَنَا بَدُو بَرَوْخَام آل یو سنی پا یو مشاوری خوستا مخصاد داغس پگا نی صرف بیانی چیارا کم اجیسی براغلی توی اگر پاو کم اجی نو ستا مقصد حتا کنیف آگئی پبل سپیجی نینو دار آوان دیر آویانو کی راجی کم عالم بیان کردی چو چی مولا سلیمان الامش کم مولا بیان یزید الفقیر چی ملی را کاغوان کم یو مولا د فلان کی افتس چی پوزی نو امش افتس آراج حمداد اچار روایت عبدالرحمن ابن هرمز لارجا ګورینوله ناغدی 17 د فارنکینو یو عالم بلنه تاسو کی ویژه دی او سړی مشهوری په انم هغه خلک پغی پی نو په یاد نه کوم عبدالرحمن ما نه پی جنې به کستا مقصد دا غس په کاوی خیر دی نو باندېم یادور دا وح کی چې تاسو په کاوی ار اتشاته به نم سپک که حاضر بھی که غائبی نم بسپک نالک او داخل کلی حضور پاک دا دین حضور پاک چر تا چاہتا سپک نم نو دی آشتا پا خون نم بیدی یو حاجی صاحب عبدالوحاف خان بابا مالک صاحب تو ورطاق نم لچاہ پی خوش آلک سپک نم منان چاہتا وَلَا تَنَعْبَذُو بِلَلْقَامُ مُولَ يَوْبُلْ پَب دا عزت نوم علا کزان تا د عزت نوم فقینو بلن د عزت پا نوم یادوا آا کزان تا د عزت نوم نیقف دا بستا پخې چې سری پلار اومور سو پس پک نوم یاد کنو تم دا بل پلار اومور میادوا والا بیسل اسم الفسوخ با دا ایمان بد د نوم دا فسق پست ایمان ما د مومن سری ته خراب دا غلط دا گمراه نوم اغشتل دا در بد کار زا دا نن بارته نو خده سره د خپې شي و من نام يا ته که چا د خبره نه توبه او نه کلا په اولایک هم زالمون نه خدای په قانون کې زالمان دي چې څو چا پروت او کې یا سو کو پ اي بون په کې راوباسي يې په بده نونو یاد دي دا چې څو د دینه توبه و نه ماسي خدای وګدا غوا په قانون کې ظالمان دي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين ذكروني اياتن وكيه ادره احكام تعلق لري اول دا ختم مسلمانانو يوم البوره توه مكه يماننده مكه دچا په خيمه مكه ش چې چا پورې پخ ک اوستا فیف دی پنی م ډه چېی او بل بعد د طې مک مح مخلب از مام مختانو و چې مته داسې ستا د داسې د داسې دی دا ط مک درې دایو بل پپ د نمونو مع یاد چې دا خډې د دا چتی دی دا چپړ د ګړی دی یا نو خسم داسې سپک نوونه دا شریت بنکي دی آیا خدای پاک باز احکام بیانی چیدہ معاشر سر تعلق لری او تری حکم نورم بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اے مصبانان اجتنبوا کثیرا من الزوان زان ساتے دڑیرو گمانونا فیو بل گمانونا مکہ ہے انبعد الزوان نیسم بازی گمانونا دا گناہ یعنی گمانونو کی بازی گمان گناوی نو آسی حسی تاوی گمانو کی چی گنائی لده ای وجه نا احتیاط دائی چی گمانو نا پچامکاو یو گمان حرامی بل مگروح ہے بل مباہد ہے بل ضروری رہ حرام گمان دائی چی پا یو نیک مسلمان مانے بے وجہ غلط گمان کے بد بزائرہ خسڑے دے تغیر دا غل دے دا تغیر دا مرگے دے چرگے دے دا بدگمانی دا آمان دے مکروحا اگا مخانا یعنی سپکی اسباب بھی ہا مخا بدگمانی پی مقاگر چی بھی کمزورے انسان کے تو ممکنه ده چې چی دا بزائرہ کمزورے دے زلکی خیوی دغه خدای ته د عمل کی چې خدای ته رافقې که مثلا څنګه ګمان ناوې نو ضرورت دی د په باندې بدګمانه کول په نسبت خپل وظیفه و نه کړ خپل ځکه و نه کړ په وخت دی کې تا ته د حکم دی چې په پرسرې باندې بدګمانه کوي نو کاراس پکی وي د بدګمانه امک ضرورت سره دی په خیر پاه په طریقه ور سره نصيحت کولې شو ټکټه اسی اوچ پا موچا بدگمانی مکام یو سرنی داسی دا سنیما طرف زی در ڈمو بازار کی گرزی نو کارے خود بدگمان ہے دا خود تو مکام درین مباہی یو سرنی ما خود دا خم دیو جائے سمجھے آو سلورم ماجب دے اگا نیت گمان دے نو خود اے نباد و زن نیسم بازی حرام دے ورې د دنیا ټول معاملات په ګمان نواندی دا غواړي کوي نو تاسو نه لري په خبره چې خدای ګمان کې دي چې دې دې درو وي غالب ګماندار چې نه کرندې مسلمانانو د درو پنو وي نو فیصله پاوږي نو ګمان بد ګمانه دل تمردي اے مسلمانانو ایستنیږي کسي نن منځ ځانځار ساته د ډېرو بد ګمانونو زه باز ګمانونو ګنارا نو تاسو ته په پتره لګي پاره بد ګمانه کې به موطلاش مچ شعبان دی ګمارنه مکار ولا تجسسوا دچا وګیستنې مکار او عیوب تلاس مکار تجسس په خپل دچا عیب کټخاله کدا دا داسنه او تحسس دبلچا په واسطه ولا تجسسوا حدیث کی راجی ولا تجسسوا ولا تحسس دچا وګیستنې مکه ځان ولتغلی بې کم سړی چې د بل مسلمان او ایوب پوری خدای پاک دې خلق ته به رسوا کړي خدای کریم دې او پات یو نه چې اوسړي وي چې قوم ته زار نه یا دا څه جرم کې هم طلاري کدا غالو نه وې نه بیٹھو نو معاشره خرابوي نو وې ضروری ده یو بم دې ورسره یا یو غلط تحریکې سالي یا عمل ته و سرมารا نو نقصان نه سي نو دا چې دا په سر سيډي زکا کدن تا تکلیف راستیت خوطول قوم دے بچکا او اسی چیو سری ذاتی تا چاته چی چاہتے زرنین قوم تا پل ذاتی کم زوری پاکی و دا چا دا ایبونو تلاش مکوا و لا تجسسو تلاش مکواه ای د ایبونو د یو بل لا یختب بادو کم بادو او ندی غیبت کی باد استعصالو غیبت مکواه غیبت دیتا دا چا پدا سی خبرو یادو نا کول چیاغا پی خپکی یو بندگ د سپکایي پکار است تاسو ته خپل بړاس او باسه دا راز پکایو د مقصد نو لمز مخک تیر شو از مخامخ سړی ته باندې ایبل دی او دا غیبت پیښ شاته ولې نو مخامخ هم ګکار نه لري مخامخ ډیر غلط نشي کولای بل لا چې مخامخ جواب هم درکول شي او غیبت ډیر سحجرم پدې ځای هغه مخامخ پینځه شانه په خپل بادشاہ نو دې په ډیر صح باندې خده غیبت دمرا صحبت دیا دی وی آیو حبو آحدو کمان یاکو للاح ماخیه میتن پا کریختمو تاسو با خواحا که تاسو که با یو کستا خواحا که چیو خوری وقی دیو رور مرخ پل نو دا خدار چا با دیش دا مرد دا جمدیم یعنی کسو کلال که اومد انسان وقی سو کنو خوری نو چی مرشوی او رور دیده نو دا مرد رور وقی بسو کنو سڑی بدگری دا شان غیبت کور دا دا مر رور وقی قدل دی مر پا دیدی چی دا غی مجلدی مجلس کی نیشتا حاضر خونه دی او بزایر خلکوی دا موڑی وقی خرم آگه تا ست درد خونه ناسی مر دی نو دا غشان چې پردی سڑی نینو تا یا غیبت میکو آخو دلتا نیشتا آگه تا ست تکلیف خونه ناسی نو موڑی سر خودی پانکش بیوار کنا کنی دا جمدی و یا وزر حضور پاپی غیبت د زنانه سخت جرم دیو صحابی قربان دا ولي به زنا خو چې دیو کړ خدای ته دیو جار خدای پاک باندې کی او غیبت چې دی چا وک نو سیرو د خدای ته معاف نه نه راغلی نو masala e خطرناک نه سخت جرم او اکثر آزمون معاشره په ریبط ویلي ګوليان په غټه غټي ګيري بي غړ غړ پک به والي چې خرابته ټوک نشي والي اما په غيبت کې مونږ تلای مجلسونو کې باندې پهت کې آزمون د دا دغه مثلا چې خنه غيبت د زميم خنه یا اخر چې ځواتن د اسلام څو سیګي ته به غيبت نه کړي کچا سره دی جنگي کافر اما غيبت مګا زه کله فکرو تاسو د هغه ته تکلیف رسول خو ضرورت سر پا دی غیبت سنجونه گی البته بازی زید که غیبت اغا غیبت نی اده یو مسلمان بیان که داغد دا اسپکاوی دا و شرمون و پا غرق نا بل سڑی داغد دا زرار نبج کول غار یا اخپل زان نظر دفع کول غار یا سڑی دیتان ازم کنی گولی د پزور او تا اغا چا تا دا اغا شکایتو که ویسی داغدین دا ظالم دیمان ازم کنی ماغ سړی ته د غیبت عبادت کول چې کوم سړی نه تاسو مې داوی چې ما باندې د بچ کیره ده یو حاکمیا دا سړی چې هغه باندې ضروري اور شاته به وې نا یا یاوالک یا خزروانه کو دې خلاص ته وې خو اونته وې دا خزر چې تاسو دا هغه دا ځان یې الهره یا تاسو دا وروکي دا سره روانې کوي نو پلار او خو اونته په دې غرض وې چې ځان دې شر نه بچ دا په عبادت کې نه راځي یا یو سړی تا نه لور خور واړی او بل سړی تته چیرته دا سړی څنګه دې څنګه په پیژنه هغه تا ته وی چې دا جوارګر دې مور کا دا غلې مور کا دا پورت دې مور کا نو دا غیبت کنه نه دکه دا کدا دې مسلمان خیر قائته وکړه یا غواوی غواکې پیش نو دا غواړه په اردا زرود چې په پټه بم داغه حالاته <سؤال> ارسي حاکم ته چې دا سړی سنگاري او سرګندمان به مېږي نو سرګندمانه حاکم ته چې سب دا څنګه غل یا پټه داغره پټ ورو دسي چې دا غل دی جوار ګرځي دا غيبت دا غناروا غيبت کني داخل زګدی باندې ټول معاملې ورا نو هغه سپک ذکر کولو ته وای چې ست مقصد داغه سپکاوی یو خپل بړاس په واسه او کهغس په کا د مسې دا سړی داغنه پچکول <سؤال> خور لورخورورون کګورې دا دا سړی او دا په غبت ک نهداخل وله بعض کوم بعض ریبتې نه کوې بعض ستااسله بعض آیا حب هد کوم آیا فخي اوکسستااسونه پای یاد پر لحمغې ه میتن چې وړې وېضرور مخپل پهکرمونو دا خوستاسو پخ څنګه درور وخې خورااکم نه ده اون دا قشان دے او بالغیبت و مکای آواتا قول اللہ دا خدای پاک نے ارے ان الله تواب الرحیم بشک خدای پاک قبل و کدہ توبیدے یعنی انسان د انسان نا چھڑے چیدہ چا غیبتو کی کنا نزم گا علیمانوی دا به مافی غوارے علی با ماف کی او سو علیمانوی که آگا تا خبرانی را سیدھلے نو پدہ آگا تا دعاو کوا غائبانا دعاو کوا زکه چې هغه ته تکلیف نه در رسیدلې <متاس> خبر نه ده نو د دم عبد دی غیبت معاملات خپل پاره راخدایم پالتوب او باسا او هغه ته دعا وکړه چې خدا هغه ته په خیر توور سره احسان وکړي مانه غلطی شي وي د انسان نو چې هغه ته دعا سم وکړي نو څه په پاتاته د غیبت او ګناه معافي هغه اورا سي خبره نو به هغه نه معافي واستل ضروری دي ان لله وانا الیه راجعون یاو بدل سڑی دی میمون دی ای خوب کیوی نو چی یا تور حبش غلام لقامر نرا پورداشو مر نی قدرد ما تا یاو بل سڑی وی دا دی تور سڑی وافی اخرا ما وی سنگا اخرا وی اخرا وی تا دفلان کی دا تور حبش غلام غیبت کرو کنو کڑا چی تک تور دی مورد اگر یا سیم ما خونو پیتنا چې واستاوی ادارو غیبت کېده او تا انکار نه کړ او سفر بس په دې هيپت کې د خونو او پاسه عمر غیبت یې نه لګړونه مې نه را مخې ځاږي ورته امام بخاری چې د نه چا حدیثو کتابونه په خوله ما د غیبت په ګنا نه ني سين الله هي ما په عمر خدک د چا غیبت نه وکړ غیبت د سپک شې سپک شې کار دار دې خلک با نه جوړيږي ری غيبت زکه کوم چې دا پکې اچي پکې نو دې ته ری غيبت وایي چې ني پکې اړه ته خبرتام د نړۍ جره په توچندې خلک چې پکې د تصير ته ملائکې ته حاډي وایي دې څه خدای په څیر او خلاص نو مسله دا ری بار دې راځه ترانه یو پاک نه باشه او خو زکه به همدغه ادلې وري خو زکه چکینو د یو بل بازار خبره کوي نو په حضور پاکه په وحي او قودله یو بل زنانه توې د دې خلیته دا, دا جام نزدې کا جام نزدې شته چې بخ شایې کیو کو وحي او ورزوله اولې اروجه ایستاسو روزم ایستو دا بلان پړلې هغه هر ماش چې موږ اوسنه نه پړلې وی غیبت ولې پدې پیغمبر د معنا کې کله دا سناشنا خبرې کوي چې خلک یې حای وبرتي وایي نو کا حق به ما خپل مسلمان رو بیا یو انسان یاد ولاره خبرو چې دا وقخینی په بدګرنی او ته یادې پیسې او اگر چې پکې وی ولا ته فهل وجانص ان خلک چانه ګونو شو داغه ته د وروکی هغه ته نیو خدا مهرمانه ځکه انسان کمزور دی څون ټول پدې شر کې مُطالب ان لله والنه ذو خاستا څون نو معفي غوانو پدې مجلس ها يا يوحنا س اي خلق انه خلقناكم من ذکر موسا مرکه <محكش> شپکه حقونه بیان شو د یو بل چې نه به یو بل پروتو کیږي نه به یو بل تانکه نه به یو بل په بده یادوي نه به ورګستاني کوي نه به بدګماني کوي نه به غیبات کوي دا بد اخلاقی ده او چې دې بد اخلاقی نو خوخایي به فره معیار بیان نه حقونه بار دي مو معاشره کې دغه اونچو نیچ خیالات ډیر خلک راوړي یو سړی په لېنه ییار وو یو سړی مورټوري یاو איז دی ریل وی سړی سره وه د ای سي کمشنری ټاڼهداري ځان تلوي سړی وای د عربو کې دا مرز ډیرو سټور په پاکستان زارع بیمه نو ځکه ډېر وی سړی بل سړی ته وی ها ولای لا جانه تا جانند لبنان کې ګرځې دوم نو یو پس کې ناستم یو عربوي وی خيره العاجب اجام چیده کم سخسری تیرشیو دی لکشان ته ما اویلکا سوکو امام بخاری ما اویل ناری لکشن لو دیگ پانیز دا پا لام مخسره ده اما ما زنا چې اچه چا دین خور کرده دیگی پا عربیت فخر نده کرده عربیت سوشه ده اچه دا تاسو پی فخر کرده تاسو سوکرد خرکو دل نمولکو نوارا گشتن یا بل سارا پا جنگ یا جب تہذیبم دا, دا انگریزانو شو چاہم دا انگریزانو شو فراس کا کم دا انگریزانو شو بی پردگین دا انگریزانو شو پس سی فخر کرے ہستن ہم جوڑا کڑن یعنی دا میرا خیر پھائے پھخر پا ہے کڑن من عزت کرو ہا ہم پیو ما یہ ہا تصبیق درے ہا جانے ما سے عربو کی خرسیگی نہ تبار دا ہو تی خدا سید چیو بودی چیو خدا پیدا کدا کمان نہ ہے لیکن پسو کہو گھر کے زمرد و په دا رسو اعت خلق کمال دی چې سواد خلق ډېر قابلیت لري ځکه چې غر کې زموږ رت خد تللي دي زموږ یو قدرت یې ځني قابلیت هغه چې ځان کې هنر پیدا کې علم یې کې تعلیم یې ځکه وزمه کې فاتکې ملکونو څخه دا قابلیت دي نو دې خلک پیدال دې او دې روزي یې ششمې نه خو کمال لري نو ډېر دولت کمال لري نماوي چې د خور کړې د ریډا خبرې موږ کړه. تاسو دا صدا خبره شروع کړو یبه څه نه کړه. پس چې فخر کاي، ځاړې خپل نجيب په فخر کې ما فخرته ورکوم خپل نجيب په فخر کې. ځبې هم زه پښتونم، کوستاني وایي زه کوستاني. فخر په څه کې؟ خوله دا څه دې باټلې. او دا څه واره به کدا سيزو؟ پاک سم کړی. اغه نه انا ذا جاهلیت چه په زمان محمد نه کوي چې زربي او زعجمي حافظ لان کې قام دي توحید ابدوی چې غد لرکه دعوها فنها دا نہ چې وی یوزل ينفر يوم دا سو ز موجوده ماونه د جاهلیت چې غوي دعوها فنها مونتن عربي په جنیسه ورانه دی او جمی په عربي او سورو پس پین گوارا نده او سپین پس پین دخده پنیز عمال او اخلاق او قائب دی انسان که غریبی چې عمال او اخلاق او قیده کولی اغل سر گل او چه او سرده دید لاتی برنس چه او قیده خرام ده سو کیسکه ها دخده نو دا چه اما کفتشنو حضرت بلال صاحب ته حضور پاک فی ازانو آیا بلال درنگ نتورو حبشی غلام یو عربی وی وی خو شکر ده چه پلارمه مخک مرده و ده عباده روزی ندری دلی چه دور ساری بان بل حضور پاک نموارش ده ده تا سوک نمیلاویگی بغیر ده ده خدای پا حضور پاک نموارش ده وحیر اولیگا عدایتونه وعلاق چه ستاس و پشان پسر بلال قدمونو ده نرز یا روایت تیدو عیفا ویده بلال دار تون توروالی برعوالی یو بوتل کی بواجه آج سمره رده جنت فوری غیلہ با پی خالون ووالش نا حسن ایکم زیطانس نو جی خودی پانی سوفاق دی ای بلال اصحاباش صحیح بزرومو ابو لحب زمت کا این چه بلا جویس اقبال ووئی صحیب روم نا را بلال لحبشی نا و سلمان در فارس نا ابو لحب دمکیل مکی پیرو دی دا عجیبہ کار دی داخده لحبشی بلال خو بختور دی او د ایران نا فارس سلمان بختور شو در روم صحیب ابو لحب دمکیل سیدون کی در حضور پل اغس پیرو شو اید اخده عجیبہ ان چې چه بلا و محمد درسان خیش راکی دی هموس اگر باؤن رسی دی تمام بولا حبیس حضور پاک تزانو رسو دا آغا لمنون نسا اگر تزانو رسو خب آکنی تولی بولا حبی خبری نخده پاک دا آیتون نازل کنا یا گوار دا آغا محیار دی دا, دا انسانیت دا دا جهان په یو تعلیم کنشتا دا انگریزان ملتم تلاشه دا تورو بس کل جده یا دا سپینو بس کل جده. زمون پدین کنيشته یو چوري د مسلمان شي هغه یو لوی بزرگ سره برابر دي یعني د اسلام پر استکه په ډوډۍ کې په خوا کې په اسکا کې چې څوک ځار پرېسګاري د فرغا وختو او Jesus دا پیدا کړل هغه خاموت څوک پیدا کړل خو د خدای پتاه څه زونه یادې چې پیدا کړل لقمان حکیم سې مخيار اوران نه تور او سترګې رنګ یې کمزور خو اېله مو خیارتیا کې څومره زیات د چا ورته یو دل خرمان عاملی ټول ای په خالق تراس کې که په مخلوق ما باندې تراس کې که په خلک که ما مايته تراس کې زما خو اوس نو اګه په خلک تراس کې بادشان ته پوسوګ زوبته کوي او ترینه او داسوبلې یو ستړي هیڅ په خور کې پیدائش مززګه غوړې تاسو هیڅ خبر نه وره په خور کې ته پخپل راغلی او دا څه کماله کمال هغه سستويامه چې نشته په خپل مل او په کردار ادا کې یو خاص لا کې عام نه کېدل یو انسان سره آسان او چیز مکیور کا بنلنو هغه د خپل شکر ډیر لاکی دا په فخر په شکل نه وي چې زبیر لوی زکه ما چې زمانه باندې راځي د دې د جاهلیت نامه ویل او خدای او یا ایوه الله اسلام ک چې مساوات ده د اخلاق او د حقوق او احکام یا ایوه الله صاحب یو څړی و چې په پنجابی بوځه پنجابه نو سفر در کстаў کتاب ک نیمه غوړنه در غره فارسی باندې بوځه فارسی باندې هندستاني بوځه هندستانه ما کتابونه لیکل د یونم په فارکري توختو څخه اجه تاسو په یادمه پښتنو لرينا کی محمود غنوی مل فتا کړیا محمود غنوی پښتنو سره راس کا ها ها ها سره دې کوي چې کارنامې اغه غوړل فخر نه کوي چې چا کارنامې کړی هغې فخر نه کوي اری کیه دې زیوی فخر کوي دا له کده ډول د ډون اواز لري نظم منه خالد چې څوک د قیمته نږي دا اواز نه کوي دا کومه نيلس دا کومه څنګه سر دمیوی ندک هغه سره مه شکته ا چې کومه سانګه کې میوینه نینو راتسي چې جگاواله لري وینې حشا و سر بر دامین کومه سانګه چې د میوینه ندکی دا سره مه شکته په کړه پارسی کوي چې څو سوار به منزل لسد پیاده شول سور چې مقصد ترسيږي د خرآپشي یعنی ته کوم سړی چې مقصد ترسيدل د خرآپشي ول هغه کلوینه دراغه ها خیال پاسور اصور دا چه دا خیال پا اصور گرزی دیر اسی دلی نوی نو خودی پاکنه یا خای یا ایوانناس ای خلکون انا خلقناکم من زکرمانسا گوری تاسو ما تون دا یو نارینا نپیدا کری یو دا یو زنانا لا رو نیکم یو دی نو دا پا کیوالی وی چیز پوختونی مو دا پارسیبان دا کابلی دا پاکستان پکتا دا پاکستان خدا دې پیدا کول د لا مصد دې دا هر انسانان چې پاول کې پیدا شو ډیر شو کنه نو دوی تقسیمونه د قومونو په اعتبار د طرفونو کړو دنیا تاریخ کو غوړي شمال ته چې سوتلې وي ته به شمالي خلک وي جنوبواله جنوبی او مغرب ذکر نسب خو یو فلاري نسدي پلان ته خو نشو بریزه کا کړې و نه دا کا کړو کا چاک نارې تقسیم د تر افونو په اعتبار کړه نو چې به له زیات شو د قومونو شبکي نو چې به له شو له كوس نو پارتو په کې جوړ شي نو تقسیم نو اوس د پارتو په اعتبار پورتن ما غوا چاته او چا سره په پارت کې مرګره کته ور سره نه نو تاسو پختو نه یی دا غلط تقسیم دی نو دا نه خلکو یو تقسیمي چې غویا په یو طرفي بېلبک خدای دې دا تقسیمونه یا یونس اے خلکو انا خلقناکم من ذکر و ما تاسو ټول پیدا کړی دی د یو نارینه او د یو زناننه پلانسم تی ادم علی او امورم سو ته حضرت او بیبی دکت تاسو کې قومونه پیدا کړی دی او جانناکم شلبان ما تاسو مختلف ډلې ګرځولې قومونه شعب قام دوی اصحاب درې دوی دا یې چې ما شهاب دا اصحاب قام حال جمهوریت العربیت و الشعبیت اللیبیت انو شعوبا تاسم قومون جوڑ کریه قبائل او مختلف قبائل لتعارفو چی او بل پیجنه سلو دا پیجنگلو د دنیا یو ذریعه دا لا لیتا فاخرو دا فاخر ذریعه نو دا فاخر با بحپل او پا کردار او پا عمال عزار پر بازی خلال پختن پختن آواز کی پختن خدا تا خو د اسلام پرشته به <تصفيق> <تصفيق> یو ځ کې جی به یو ځایون نه کوئ نه حال نه جغرافیا دا یو پښتون متا سر چې دغ نظر بدل ستا بنی پهورور بدي په چېته په یو پ ک پهپله پاټه ک ستانی په معلم داشه چې یو کون داجیبه نه کوئ دا یو کول حالات کې دماغ کوې افکار کې نظریات کوئ کم سری چې تا سره پ فکره او په نظرې کې دغه دی بداضه از ما سره. ها در کم درسار مخالش او کدا پداسی شمده بسوک یو دای که اپریدی جدا دی وزیر جدا دی یوسف زی جدا دی محمد زی جدا دی خلیل جدا دی محمد جدا دی محمد جدا دی ها بسوک یو دای چا یو دای نکلل پیو جبا چه جب ایو دا دیار لسمال کنو خو بدل شیوی دی سوک دا روس پا لمن کی پرات دیو سوک دا امریکی نتس نستی دا اسلام هغه استینګل کړه وه او د ټول ولې له تاور کړه ونه مضبوط وو دا پسو کې و په محمد زکی دا د آشناغور دی دا د پلانکې دی دا پلانکې به په یو کلی کې دا خان نه دا مولانا دی دا نای دی دا شاقیل دی دا ملکتی دا کسمدر نه دا دا دا پسو کې و زه وکړو نعمت الله علیکم اسکان تومانان الله فبين قلوبكم فاصبحتم منيمه في قناه ودخله انسان عاد کې چې تاسو دښمنانو دشمنان کول کې خدای ټول یوځای نو يا يوحنا د دې په جنډو صرف په جنډل مقصد دی په ما احسان کولې او احکام ته بازي بنالي لکه د میراث میراث پر سختل قوم بلته دینه راسی یا پتا دی یت را نو دیت په مابل در سره دین داب کې په جنګونو د قومونو په دې باقی فخر وای نه کوي او بل طرف دی فخر پسې یا یوحنا سې خلقو ان خلقناکم من ذکر منتاسد دا وره اول خطاب عربو ته ځکه عربو کې من دا شی دیرو همار ته اوسم پاکیстаў یا یوحنا سې خلقو ان خلقناکم من ذکر منګ تاسو پیدا کړی دی یا یوحنا اون سا د یو زنانانه نه پلااره او ن کوم یو د ګورېټ لړه خپل <سؤال> کور کسه داجی خدا پاکه ورګونه د شنا خ یو زریه درځ ل ده جه ناکم شون ما تاسو ګز ډیر کوونونه او خ او ډیر خیل دطافو چې یو بل پیژ ان ناکه معکم منندله د خ پې زتمن پر ازګاره انسان س پر یا د خې پهې ژو. پهچ به ملک په دولت په موټر زت ن راي ټیکته دنیوي زت په شي خښدا ځ کوي د خدا پ ا اکمه کوم ب ش ک زمن په تااسسو کې ان الله خدای پاک پنی اتخوا کوم پرزدار دی په تااس کې ان الله حال منخ بشه کښی پار د للم خاون د او اووردار د را سره اوصل الله م الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد النهايه والمرسلين وعلى الطيبين وعلى اصحابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنكروا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان دیو الله اسو لا غلا یلکم انا امانکم شیء ان الله غفور کستا ستا نو خدای پاک د مسلمانانو د معاشره د پامختیا او شپک ضروری افغان بیان کړ اول ادا چیو بل پورټو کې مکای دندا چیو بل باندې ټانا مکای چیو بل په بدنونو مونومایا ده اول سره د اورم د چ په چا بینځم دا چې د چا دایې بونو تلاش وکړي عاشقا مادا چې غيپک وکړای دا نو اسلامی ده معاشره د اصلاح لپاره بنیادي اصول دی په خپل پاکو عام قانون ذکر کچ ټول انسانان په حل کې او ټول دا آدم علی سلام او د حوا بی اولاد کوڅو ځان پس شیمانه ور نہ اعمال او اخلاق دي او دا خپل پولیس د بل ستاره مې یا هر ایمان دي تقوا د اخلاق اخلاق مورتر बंगला پختون ولینه را دایشه انره دي سلسله کې خدای د تقوا یو معیار بنک بیانې چې پرز ګانا چا تا نو خدای پائدا څخه کتاب نازل کړل چې واقعي پېشار کې محکم بيان وي یو ډېر هغه له واده ساده جان او د باندې سیام شغال خلاچي مشهور او بنو ساتسان نو د قبایل او عربو کې سادهګړي ورته کې د اسماतिम کو نو مدینې په د اسماتي لاله وخ بل پریشتیا مسلمانانو نه خیر خیرات په حالت راغلی چیرې بزرګره پاک دا صدقات او زکات په فلک د درهولیدې په شهر د اسلام ته چيبون لا پکې راغلی وندهه ماخ ساده درې په حضورې احسان کو چیرې ټول قوم عليمان نوړي چې تاسو سره جنگ جگړه کړي د ماته چيبون لا پکې شویل دا عاموږه به جنگ جگړې ایمان له وره د اړې واه کیا کوي دا داسه خلکو عمال دا تفوانه دا دا سه خلقه چه زلکه اخلاس نی دا ایمانی ایمان, ایمان پر خوده تم سوک ایمان خود دلش. او بل پا خوده پا رسول دا چای سان نشت دا ایمان پر آورد دا اخلاس ایمان خوده تفاق تیریش تونی تفوان خوده پا تفاق دا نمود و دریا چې زلکه ایمان نی و دا غرض دا پارزان تا مسلمان وی دا دا خوده پا نیدرس نده نو خدای پنس کول وی سړې ایمان او تقوا لري خریشتونی ایمان او تقوا د پله یغانا لکه دغه خلقو چیکرو نو خدای پ اریت مشعره کې زمونږ ټول اصلاح کول غواړي دوی ځان ته مؤمنان می چې مونږ دی باور ایمان درته لانو نه نوتې آسيب بظاهر غاڼه بستو وی چې وای چه بستایو دا مو چې چه پرشتیان ایمان ناو روی خود ایدان ناقابار روی بل پرسول احسان مکای چې من مسلمان آنیو دا خود احسان دی پا مسلمان که یو سڑی بادشاہ نوکر کی زان سارا تو دا نوکر پا پا بادشاہ احسان کې چې سیب زمان دیر روی احسان دی چه تا سر کوم اکم کنی دی با دا بادشاہ احسان مکای چې سیب قلق و دیر و تاز خوده او رسول زلدایمانه فاطمه چې کوله خدای او رسول صاحب ته لږ کله ټول جهان کا فرشي پنوار کې فرق راځي سبومه کې به فرق راشي په بارد کې په اوریا کې په زما کې اسمان کې سکه وفا راشي د خدای په باطۍ کې اس فاطمه ده نو پیداونو تا فرشي تلو سبوی حضرت انی رحمت الله یاو سرده اونان وی سیب زماز لکی دا خدای پا ماراک شک تی چی خی شلقی وو پا دی مخ وی ضرق شا شک که وکا نازه چلشو دا خدای تاتا جب تی سرگوزیا شو جڑلی جڑلی جڑلی وی سیب زماز اتمینان شو وی خا ضرق شا یاو سر پیر زمگه احسان کرد حالا کې امام باندې څه د غرس کلو بوزم موږ کېږي غوښان نه کړې ځکه زکات ته ورکړل دی په امام په چه احسانو کې د زکات زکات ته ټول لاړ لوي هغه لاکه تاسو د خپل کوم په کې دی په امام دې څه احسان سره خيرات او صدقو کې په چه احسانو کې ټول لاړ او مجرم شو نو د خپل په فرایز او په تاسو په فرایز دی نه اړه سم به کله یو پروفتا د زان نه او اونکو نو خپل کار کا ستا پشا ستا نو لیمه تا کبر ریلی دی فرعون سو شو هغه ابو سو شو نومرود سو شو نو ګستاو لري راشي راشي نن په شیو سور د پسبه مرداس په پروتې پدې ران ته وبسنه د خدای له یاستيله او د خدای له انسان شه نه د دسمات ګړي دا سې مو تکا پر سره زمون ديو طالب کوه ا طالب ته ملاسه په ما دي سلامونه چ اغه مغيره تیسړ کوې پیجن دو او سلام حق داو چې هغه پیچولې ويزله پیجنم فاصله د امتیاز د لار نه راوته پیجنم مسیح کینا ديو زنده پلاړه بل در مور ژروتز زه دې پیژنم خپل کار کوم زه که زمونږ نه د هغه وایي د طالبان وایي متکبر سره په کبره چلی وی موسی علیه السلام او خضر علیه السلام خضر علیه السلام او موسی علیه السلام رات کلي خلق جوړوي موسی علیه السلام یې پیښوند خلق له دیوال جوړ پرې خپل کار وکړه نو دا و پندسيان په حضور احسان کروستو مسمو صلی الله عليه وسلم او احسان مکه کې ایمان مندینو خپل ځان لم ديو کنه دې ځان لري بلکې دا خدای احسان باندې قدر ته ہدایتو قسم دا خدای احسان دې مونږه جمعه تاره مست زمون په خدای احسان نشته خدای په تمون لر سوړ بل زمون په دې مونږ خدای ته صفه دم حالته لا وی باندې باندې سیان دا ورپن خلک دې حاضر لا شادل شي غلط امن ایمان نورې نظر له خلاصا قلت تو ورته ولم تؤمن تاس دزر له خلاص ایمان نورې اوخه مخا و لكن قلوا داس و اسلامنا منګو استعبد رغلیو په ځای رجنه نه کوي ته حضور پاک مخه تراغلیه مسلمانانو تقالا بستراغلیه نور لا پریشتیان مومنانو خودی درن خبار ده فکلو غلظون و خیرات دا پار راغلیه ولیکن قویه قولو دا سوائن یعنی دروب مو دا سوائی اسلامنا مو گالا بستراغلیو ولما یدخل ایمان فی قلور لا ندن نوت رشتونی ایمان ستاز جلونو تخت وانت تطيع الرسولك بارشتيان د خدایو د رسول تابعه داري وکړه لا عليكم نما عليكم شيئا كامل برانه والاستاس په ثوابونو د عملونو کې اس قسمه پورا پورا ثوابونه بدل لا عليكم لا ان قصكم من اجور اعمالكم شيئا كامل برانه والاستاس د عملونو په ثوابونو کې اس قسمة. ان الله غفور حكيم اخريه بپن کې مهرمان انده یعنی د نیکو په بدل درکيو او په دې کړیا بدل توبخ المؤمن کې ایمان ورنه په سنگل بچیږي نو کفرښتې امامان کې دل واره غدای انما المؤمنون بشکرشتو المؤمنان علی الذین آمنوا بالله ورسوله یاری پرشتیا یقین لري په خدای او په رسول ثم لم یرتالوا به اسك مشک و شبن له ده خدای او در رسول په خبرو کې اپدی عقیده کلک پاتی او ور سره سکه یوجا حدود ام کوي په خپل مال او الله رخدے پنات خپل مال او جانور کوي دې دې ایمان او اعماله او نافرمانی او نه اولایک هم صادقون دغه خلک بیرښتونیږي چې ځل کې ایمان می شک هم نه لوي او ارخصه قربانې ته تیارېدارښتونیږي قلت و یا دغه شډانو ته اتعلمون الله بدینکم تاسو خدای خبروې د خپل دین نه رسول الله تاسې مسلمانانو خده ته داخې خده ته خبر سماله نه قلت ورته هڅه تعلمون الا ايا خيتس وخده ته دل خپل خده خبرويد خپل دينه سي من ایمان نه والله يعلم ما في السماوات وما في الارض استاذ زونه سکه د ټولو کائناتونو پریکاباره دی خداي خبر ده حراشینه چې پاس ماونو زبوږ دے د ټولو کائناتونو خبر د ستاسو د زرو نه احساسات او ارادو یقین نه خبر دي خدای ته د دې وانه چې پښتا والله بكل شيء عليم خدای دارس مان علم لري عالم دې يمن نون عليكن اسلموا دې احسان کوي پتا ده خبر چې بي غاړه بستر على یعنی وی بزاہر امونگ ایمان لولو دام تابان احسان جتا ہوئی قل تو ارتووه ای لات علی اسلام اکم احسان مکا ای پماد اخپل اسلام اما احسان مکا ای پیدا و نقصان ای ذانتا نی کسو و رسول اللہ تا بس نقصان واسا نو تو ارتووه ای پیغمبر ای احسان مکا ای علی ای پماد اسلام اکم دی اسلام رولو بلکه کی ایمان خدای ستاسو نصیب کو نه دا په خدای احسانې پتا سو بل الله یومن علی کوم بلکه خدای احسان کې پتا سو ان هداکم للی ایمان چې ہدایت کوستاسو د ایمان یعنی کله ایمان ہدایت در کو مسلمانان شه نه دا, دا د خدای احسان له پرغو دا ولی ارمنځ کې منو یو احذر الصراط المستقیم خدای هدایت کو من انسان پاک دا پیر و ہدایت انسان په خپل نشکول د هغه پر زونه ګمرايي او ہدایت د خدای پلاس کې ټیک تا تاسو کښ پشپکه او سوال و د خدای نه کې هر څا ماله نه د انسان اراده او احساسات راه بدلول هدايت طرف ته نه د خدای په پدسته حضرت کې دي کله څا شي نو تا د خدای احسان نشيتا باندې خپل فضل او کار احسان نشيتا سره تاجود الله apparatus دي شکر apparatus دي شکر ادا کیچ نه تا او سي کرانځ ز خدريس نه کډورا کا ته منذ کینوم دي شکر ادا کی شکر دې دا سټاپ پر زوناله چناله ما لاره ځنه کی پتا نه راوونی چې دې ډير شيخين او ډير مزبرګي خپل مزبرګينو سره چالو شو دغه معن د مسولې <سؤال> برګینې شزبا ته په خدايا سم شکر دې خدايا ته توفيق را د مفلوختې زمبې که شان پراته دي هي ته ہدایت نه نه سي <سؤال> شي په ما دانو کې سر دې سني ما غاڼه باند نلاتم انو علیکم اسلامکم احسان مکہ ہے پما دشف الاسلام من اللہ یمن علیکم بلکہ خود احسان کی پتا سن دے خبر ہے کہ ہدایت کڑے وستاسے ما یعنی قدرتوں ش ان كنتم صادقین کرستنیے کہ پریشتان مسلمانان ی نو احسان من ان اللہ علمو غیب السماوات و الارض بے شک خدے خبر ده ده پټنا چې په اسمان مزموګو کې دی راغهبو دا اسمان مزموګونه خبره ده دا اش اخلاصونه اخلاصي او التمعلم دا دی ایمان او تقوا او التمعلم دا والله بصيرا بما تعملون او خدای بينا دی ویني هر هغه عمل چې تاسو یې کوئ صلی الله علیه وسلم